115. Так сталося. Ми підійшли до парапету, щоб подивитися шоу. Літаки здавались маленькі, мов зернятка чорного перцю. Ми могли помітити їх на відстані тільки тому, що за одним з них тягнувся хвіст диму. Ми думали, що дим – це частина шоу. Я стояв поряд із Г. Ловк котрий так уже сталося, поїдав альбатросові сандвічі і запивав їх місцевим ромом. Від нього тнуло клеєм для моделей, а губи були месні від альбатросового жиру. Мене знов почало нудити. Я відійшов до протилежного боку парапету та став там, хапаючи ротом повітря. Від решти публіки мене відокремили 60 футів старої кам'яної бруківки. Я зрозумів, що літаки знижуються і пролетять нижче під підніжжя мого замку, і я не зможу побачити вистави. Але цікавість з не несумісна. Літаки вже ревіли зовсім поряд, і я тільки голову повернув у той бік. Утомить, коли загриміли їхні кулемети, то літак, що був сквостом диму, раптом перевернувся до гори черевом і загорівся. Він знов зник з мого поля зору і відразу ж урізався в скелю під замком. Його пальне та бомба вибухнули. Інші літаки з ревом відлетіли, їх стало чутно найгучніше за кумарине дзущання. Тоді пролунав гуркіт гірського обвалу. Одна з великих башен Папиного замку, підірвана вибухом, повалилася в море. Люди, які стояли біля парапету, здивовано, Витрищилась на пустий цоколь, там, де щойно височила башта. Потім я почув нові обвали. Тихіші та гучніші, вони якось узгоджувалися між собою, ніби співали хором. Спів наростав дуже швидко, до нього приєднувались нові голоси. То були голоси балок замку, що скаржились на свій тягар, який уже ставав нестерпним. Аж тут тріщина блискавкою розсікла бруківку в десяти футах від моїх зведених судомою ніг. Тріщина розділила мене та моїх гостей. Замок стогнав і голосно ридав. Люди усвідомили, що їм загрожує. Разом з тонами кам'яної кладки вони мали впасти вниз у прірву. Хоча тріщина була лише фут завширшки, люди почали героїчно перескакувати через неї довгими стрибками. Тільки моя незворушна Мона просто переступила через тріщину. Тріщина зі скриготом зімкнулась. Потім знову розійшлась уже ширше. За нею на смертельному боці ще залишались Г. Лов Кросбі з Гейзел та посол Горлік Мінтон зі своєю Клер. Філіп Касл, Френк і я селились над прірвою і допомогли подружжю Кросбі перескочити на безпечну ділянку. Тепер ми благально простягли руки до Мінтонів. Вони дивились на нас спокійно. Не знаю, про що вони думали. Можу тільки припустити, що передусім вони думали про власну гідність, попристойне виявлення почуттів. Паніка була не в їхньому стилі. Навряд чи самогубство було в їхньому стилі також. Але гарні манери їх згубили, бо приречений уламок замку відплив від нас, ніби океанський лайнер від причалу. Схожість із лайнером, мабуть, помітили і Мінтони, що так багато подорожували світом, бо вони привітно помахали нам. Потім узялись за руки, обернулись обличчям до моря. Лайнер їхній відплив. Смертельний оркестр загримів. Вони впали, зникли. Вони покинули нас.